Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alameen wa afdalu salati wa tamu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allahun jalla jalalu wa falandarohim dhvatam pritindim dhfali akarkoim Salavatet tona dhe salame të qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtu rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi edhe sonte në takimin e radhës pas namazit akşam me ditën e shtunë dhe jemi duke trajtuar që sa javë më herët një temë që e konsiderojmë te e të rëndësishme dhe të nevajshme për gjithdo kënë për neve. Duhet që të formohemi si duhet që të kemë mundësi të funksionohem si musliman si duhet. Andaj, për të formuar si besimtarë, për të formuar si besimtare, për të qenë me dëvërtet kompletuar si kur në kërkon Zotë i gjithësis, duhet që të kujdesemi për disa pika tarancëshme. Disa prej tyre i kemi përmendur në takimet e kaluara dhe shpresoj që të vazhdojmë sonë themelin Allahut mënduar me pikën vijuese. Kimë përmendur në takimin e kaluar se çdo musliman duhet që me të vërtetë të jetë i dobishëm jetën e kësaj bote. Të ketë projekte përmes të cilave i bën dobij vetes së tij dhe shoqërisë në përgjithësi duhet të profilizohemi nga se nuk kam mundësi një njëri me i kryjt gjitha punt. Përëndaj, kemi nevoj për gjitha kjantë, por kjo gjitha kush i duhet të bëm punën si duhet. Na në anën tjetër, të ndëruar, lezër, jeta e kësë i botë është e shkurt. Dhe gjithashtu mundësi të ne antëku fizuara. Përëndaj, jo gjithmonë ne kemi mundësi të realizojmë tëra që kemi dëshirë. Jo gjithmonë, Jo gjithmon, mundi jon, angazhim jon është produktiv dhirën atë mas, sa so që i përgjigjat kërkesave dhe projekteve tona. Nga së njëri mund të jap mund të madh, por në fund produkti mos tjet i madh. Dhe nga njërë njëri u jap mund më dvogël, por produkti ti është më i madh saj i mundit të madh. Dhe këtu linë një pytje interesantë dhe rëndësishme se qka është sekreti kësaj? dhe në formimin e ti një musliman a duhet a ketë parasysh edhe këtë, apo a i duhet kryesisht të mbështetet në shkacet materiale. Ne jetëm së një kohë që pa dëshem është kohë zhvillimeve, kohë e teknologjisë, por që në gjyrimi kryesohë i saj është materializmi. Pra nda njerëzit, si kur më herë më parë, si kur që kemë bërmen, kanë kanë pia dhe e kanë të plëcuar aspektin material në masë të madhe. Mirë po, pa, kërasti pajtime duhet pajtome dhe në pikë tjatër, se asë njerë njeri ju nuk ka qenë ndështa më i lodhur, më i raskapitur, më i stresuar, më i ngarkuar, se që është njeri ju kësaj kohë. Andaj, në qofë se i këthemi ajetëve të Koranit dhe i këthemi përësivit Muhamedi sallallahu a.sallam, do të shojmë se Allahu Gjallahu Ala e përmend një element të rëndësishëm e përmend një pikë që është sekreti i produktivitetit të muslimanit është suksesi apo është sekreti i sukses të njëtë në kësaj bote dhe në qovë se jemi të kujdeshëm për këtë pikë që do të lasë satë për te atër patë shumë të nëro lezer se me pak mund mund të arrimë shumë E çfaruam Armënia kur kemi mund shumë sa mund të arrijmë. Është një fjalë në gjuhën arabe që edhe ne e përdorim në të njëjtën mënyrë si kurse është në originalitetin e saj. Fjala është për bereqetin. Apo që nasi muslimanë kemi dhe kemi dëgjuar shpesh herë se ka humbur bereqeti. Ju jo rrëllat njerëz tan kuhun se ka humbur bereqeti. Malli është Ma shumë se ma herët Por bereqeti ka hun Andaj qëfar kuptimi ka bereqeti Që në gjuhë në rabi thëmë bereke Dhe njeriu i cili është i begatuar me bereqet I thuhët mubarak Kë njeri Apo Qëfar njeri është Dhe sa na duhet kë element njët në kësaj bote Isa a.s. po sa eb njët në kësaj bote Në në ati e mbanë të ende Në duartë e saj Dhe Normalishtë si kur që e dini Beni Israëllet Popëli Isao Talih Iseran Me një ere E vërshuan më rjemen Me akuza Qfar ke për kështu Ma kane e bu kimra e sëuin O ma kane të ummu ki beghia I thanë në nëjte Babaj s'ka qimë buri keqë Por asë në nëse ke posë pa moralshme Për i kërë këthmi Dhe se janë nuk falë të fare Thë e sharët i lejhë Bëri me gjisht ka Isa u Alizam Thënë Kejfe nuk kellim u men kërë në filmahet i sabija Thasime i fol dikuj që është enda Fmi në djep Në ty për të vesë mjë fmi A tëre Isa Alizam me fuqin e Allah u gjelë leola foli Edhëpse ishte forës një Tha, inni Abdullah, unë jam robi Allahut. Dhe i përmendi disat mira dhe veçëri që Allah u jakishtë dhënë. Dhe në këndër të kësa i tha, vë gjë aleni mubarakën ejnë më kundë. Dhe Allah u më bëri mubarak, nga fjole baraka që përflosëm, ku do që t'jem? Pra ndaj, Isa a.s. po prezentan një formim të se armës. Unë jam kyë dhe onë jam informuar me këtu pika, dhe në kohadet të këti formime përdori fjallin më barak, e që është më nëmësi ne të interesojmë për këtë përreqetin, ga se sërët përthejmë fatketsisht, më shumë dështë të i përkushtojmë i shkaceve materiale. A ke, për shembul, para, a ke pozit, a ke të njafë shumë, a ke fuqi, a ke këtë, a ke këtë, dhe gjitha këtu kur ishe, emrua si përbashkën i të gjitha k Në tërë saj që ia produktivitet të gjitha këtyre angazhimeve tona, edhe aty projektet që kemi vull për të ndikaluarën, është beraqeti. Prandaj do të binjtem në pikat view se inshallah se për çfarë bëhet fjalë. Dietatorët kur e kanë definuar beraqetin, unë e pojtoj beraqet, nga sa është një fjalorin edhe i përdorur në Pardisëmarin Tom kër e kanë divinuar bereqetin në gjitharët, sot njerës dhe di që është bereqeti, por nuk e din sakser që ka kë, nga sa i zdokët, a i pretot, a i ndihet, por a i nuk shihet, ndër që ka bereqeti realisht në fjallurën e shëriatit, në fjallurën e fjallës fjallu Allahot Azzujal dhe fjallës e Muhamidi sallallahu a al sallam. Fjallë e bereke në gjuhë në rabë, për mos me zga trajtimin gjurësor të kësoj fjale, silët rrë dy kuptimeve kërësore. Djetarët kanë thonë se fjale barake në nënkuptan stabilitet, qëndryshmëri, rritje dhe zhvillim. Që kjo është? Stabilitet, qëndryshmëri dhe vazhdimësi, dhe rritje dhe zhvillim. Andaj, të gjitha punët tona dhe jetaj në kanëve për një, qëndryshmëri dhe stabilitet, dhe ka nëjë për rritje dhe zhvillim. E që ne e shojmë një jetën tonë për detshme, se fillim eshtë nuk kemi një qëndryshmërit e stabilitet një jetën tonë. Kemi zhvendusjet vazhduushme nga njëra, dhe në nënën tjetër, ju e tërjeta ju nështë në rritje dhe zhvillim. Nga se, ka mundësi një musliman, ka qenë maj devatshëm para dy vjetës e qërësën. Apo, ma miri ka pasë pundë, para 2 vite, 3 vite, 10 vite, se shikoj sot në aspekt. Edhe pse në qofse shikon, për shembull, është fizikisht më i fuqishëm, ka rritjen aspektin fizik, ka rritjen aspektin shëndetësor, ka rritjen aspektin material, por prapse prap, prap tërë kjo rritje këto aspektet, këto dimensione, nuk ka ndikuar që të rritet dhe zhvillohet ajo që është bërthama dhe sekreti i suksesit të një njerëzit në kësaj bote. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar selavatet që i thim në namaz, apo kras këto selavateve na dhe e ka mësuar edhe formën e selavateve, si të bëjmë selavat me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Një nga format e selavate është: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed din fond dhe pjesa e dytë Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed Këma baarakta li Ibrahim e uallal Ibrahim innaka hamidun majid. Çka nën kupton kjo? Kë nën kupton sikurse thon dietarat se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar nga Allahu që Allahu t'jap të mira sikurse i ka vënë Ibrahimit alayhi salam t'ja bën këto të mira të qëndrueshme dhe stabile dhe t'ja bën këto të mira në ritje dhe zhvillim të vazhdueshëm. Kështu ka thënë Ibrahim alayhi salam. Mirësi që Allah e kap, Ibrahimi të alesam, kanë qenë stabilit dhe qenërushme. Në qëfar aspekti? Filëm ishtë, Allahu Gjelle Huala ka bërë, Allahu Gjelle Huala ka bërë, që Ibrahimi alesam të jeton gjatë, dhe gjatë tërjetës e ti, shikani të gjitha stacionet e jetës e Ibrahimi të alesam kanë bëjme, Temat saktuarat të jetës, që është besimin e Allah në Gjelleola, të uhidi, luftimi i dhitarisë shirkut e kështu mërat. Dhe gjithashtu, Allah në Gjelleola i ka pritë dhe zhvillim, bereqet, ku në mosh në shtyrë, nështëta i ka pas për te 90 vjeqë, Allah në Gjelleola ka shtuar me një, hmit e quaj turi Ismail. Dhe ke bereqet kësoj familje, sa që nga kë familje, është ndërtuar qyteti i shënti mekës, apo dhe është bërë vendi që prej këti enda e kësoj ditë e rridhen mirat nuk është e mund që me volë për mekën edhe për qabën apo, e që biseta për këtë qytetë mos me të qute Ibrahimi e zëmë dhe familje a nuk këtë bërë qëtë bërë qëtë bërë qëtë gruja ti haqeri ka dalë për shkak të saj uji zëmë zëmë a bërë qëtë zëmë zemi enda delë burimi vogël krejtë botë ap Familja bekuamë gjithmonë kanë pas gjithmonë peëtinë kanë për hutë të tjera. Prandaj në këtë kuptim të përcaktet, jo një kuptim të pasurisë dautitetit nga se i bërim se ka pas pasuri. Ibrahimi aleseu ka pas autoritet. Një kuptim të pushtetit se këtu tek Allahu xhallah patyrë se ka pas. Nga se dheni rasti kur është rrezikuar dhe ndëri gruas së tij nga një udhëheqës zullëmçar, s'ka pas me çka më embrt gruën e vet atë. Në këtë kuptim, s'ka qinë shumë i Shumë i i njohër Apo s'ka pas rritet të theksuar Në aspektin material e as Të pushtetit Por me gjithat, pejgamberi sa ozëlem E ka kërkuar që të bereqet Që ka pas Ibrahim e Elsan Për ndaj, kja është e që në duhet Dhe kja është e që duhet Ti kushton vëmendjë vërshdimisht besimtari në Të gjitha pun të ti Me kërku bereqetin i cili e ka një rrungë që vje, dhe i ka disa shtylla që ndërtojt bëto, dhe e ka një mënyrë caktuar që rruhet, dhe në qofë se të nërua lezer, në e arrim bër e qetin, i cili vje vetëm prej Allahu të azogjel, as kusht nuk ka mundësi me të beku ty, as pasurin të ndë, as familjen të ndë, pas Allahu të banua, as kusht ka mundësi, dhe Allahu gjallora bekan në kuptimin e bër e qetit, apo Atë që danë, atë dhenë që danë, atë tokë që danë, atë kohë që danë, atë muajë që danë, atë liberë që danë, e kështë më rëmë. Dhe atë që e bekënë Allah u gjenë në uole mërëve që kërë asoja, sa mirësia delë pëjti që nuk ka mundësit përputhet me madhësin e ati vendi ose me, për shambull, begatit apo mirësit e ati vendi, s'ka mundësit. Allahu gjellë ulej ka qua e tur Libën e ti Mubarak Kitabun En zëllahu i lejke Mubarak Allahu thot Libër që ta kemi zbri ty Mubarak Që i bia Me do, do, do, Libër dobi prurës Me dobit shumë ta të pafundme A ka Libër mbut Që ka mundësi Ta ket Formatin e Koronit të kat folëtorë të Kur'anit. Dhe të ket aq dobi që dalin beti sikur se Kur'ani, nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme. Nga se, për shembull, sa so ka komentet Kur'anit? Të nderoj dozër, sot bibliotekat islame janë të mbushura me qindra, mos them me mijëra vëllume që komentojnë Kur'anin. Madje ti gjën sot, ti gjën sot Për shëmbull, një sura Kuranit, surja Fatiha, surja Fatiha gjithë për të komente në 500, 600 mandje në nimi i faqe. Një sura me 7 ajete, shumë e thjesht me a themi, por shumë e bekume, sa dobia, sa mësimi, del për i sojt, ti që ditësh, për i që sojt, ka do kje që kja, su në pare më nënë këtë. Dhe gjithë mësime të pa përsëritura, Jo oratori, jo fjallë që shtuan, por qdo fjallë me kuptim dhe do me thënje dhe rëndësishme që del nga surja fatja. Mështemi nga surja bekara e kështu me ramën. Andaj, prej 4 këp produktivitet dhe bolëg që del për Koranit, nga sa Allah e ka bëmë u barëk. Shukaj Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, ka jetu njësë të tri vjet, apo sa projekti ka bërë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, S'o punë ka bër. Sot popujt e të tërë nuk mund të bëjnë çfarë ka bër një vetë. A thu vallaj ka pas kohë më shumë se na? Apo ka pas fuqi më shumë se na? Apo ka pas të lira më shumë se na asgjë? Ai vetë që ka pas bereqetin. Inshallah ia ja ka për këtë arsye ka kërkuar pejgamberi sa selam. Dhe e gjeni Muhamedit sa selam në rritje dhe zhvillim të vazhdueshëm në bazë të bereqetit. Dhe e dyta, stabil kur i palodhtshëm. A ka ndonjë ditë kur Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ose një fazë jetës, sikurse ndon tum këtë botë tek ne. Shumica e njerëzve të në rroza lëdohen së kontribuari. Rall kohë me njerëz i cili prej kur kanë nisë më po mirë, apo deri sa u dik kur së kanal. Njerëz që më lodh, bën mirë 10 vjet, 20 vjet, i kontribuoni projekti ndodhins prova, sfidat sektuara e shesë se lodhët mu, presion e është i madhë nga rkesë të mdoja edhe filan që thëtë une e de dej që nuk tash mërë në kushtë do njëmë të këa është dhe një aspekt i munges i për e qetit se nuk ka stabilitet dhe që ndryshmërim projektin që e ju dheq nëse Muhammadi s.a.s. a ka dikush që ka pas ose do të ketë nga rkesë e më shumësaj ose do të lodhë më shumësaj gjithë mund i Wallahi at ngarkes që ka pas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është problem më e barti në vetënjërën e tij. Dhe kurr nuk është ndal. Dhe gjithmonë ka arritë të gjithvetë u jap hakun që duhet. Preka valla kjo. Kur realizon jetën e tij, nuk ke ti të, të shpjegim përveç se i thosh i ka pa Allah bereqet, apo? Shojmë dietar për shemb, ti kurse do t'i përmendë, ti çuditesh, sa so kalon ai e sa so karnu. Ti thua Për i kur ka njështë kjollam i bo këtë punë? Për i kur, nga se nuk i mundësi me e kalkulim me kohën edhe me produktivitetin. Ska tjetër, bereqeti. Ti ishet para tonë në adhurim si kanë qenë. Quditështë, preka tërkë enerji, preka tërkë ambicje, shtemi vazhdushën, në adhurim, në kontribut, në putë mira, në projekte të vazhdushën, me gjithë të mundë, preka? I themi, bereqeti. Kurea pa lau bereqet, bëm bon bë që të e më shumë rëndësit me të nërëvazër. Kështë e kuptimi i bereqetit që të seka. Qëndushmëria, stabiliteti, vazhdimësia, rritja dhe zhvillimi, gjithë nga këto nga duhen, për pika që kemi sekt në të kaluarën. Në dhe tashë du të mundu nga në pika ta përmbledhi rëndësin e bereqetit, që ta kuptojmë se sa është më rëndësit të jetë pjesë përbërse e të formimi të tonë. Pjesë formimit ton. E para është se Allahu jalla uala aty kulshon bereqet. Ës dëshmuar, është dëshmuar se ajo punë, ajo vepër, ai person rritet dhe zhvillohet në mënyrë merramënse. Më Sikurçi e përmendëm edhe më herët atë. Prandaj nuk ka, nuk ka kries apo pun që ka zbrit mbi të berëqetit të Allahut azhgal e çajë punë ka marr fond e shkatrua ka humbë kështu më rad dhe nuk ka punë që Allah e ka të rik berëqetit pesoj e çka pas hajër njerëz më soi pasapër prandaj a ty ku Allah ulson berëqet xhari është nga atsej a ty ku Allah e, e largon berëqetin të ndërullar shumë shpejt do të perendon do të hupa e punë për shkaqet që do t'i përmendim pse u mbereqeti të shkasë ul breqeta. Ne këndon kupton këtë jetën tonë. Këç ka bën në jetën e jetën tonë. E dyta që dua të përmendi pe asa që tregon rëndsinë është se pejgamberi të Allahut njerëz të mirë të gjithë e kanë lutur Allahun për breqet. Dhe ne pa të një argument se namatet apo ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar për veten e tij dhe gjithashtut e ka këgur edhe edhe përse tjere të më. Gjithashtut, Allah u të barë e këtë ala përmenë në Koran se begati dhe dhurat e madhe e ti është kur dikut i e bereqet. Dhurat e madhe është kur dikut i e bereqet. E kur Allah u përmenë se të qka është dhurat dhe begati, a është kjo mërëndësi për neve? Pa dërshim se po atë. Shikani qka, thëtë Allah u gjëlle o ala në lidhe me familjë ibrahimit e l Kur kanar me leket me e përgzu se tiki me lindjan Kalët ja vajleta Ka thonë o mira une E elidu e ane agjuzun O hadha ba'li shejkha A me lind une Jëm plak Hedhe ky burë jem O hadha ba'li Ky plak u jem Ishti mosh për kanan e bo thmi i ka pas në këtë kohë i bërëjmë sëmë për tëjnë 90 vjetë dhe vërë. Edhe gruja ti, aty ofër ka qërë. Si bas të gjitha kalkulimeve, këta nuk lindin mu. Apo, nuk lind. Nuk ka mundësi nga se do të atë në aspekti shëndëtësor dhe mjekësor dhe fizik, nuk janë më ata që mund dëllë të qka pëjtyne. E qëfar ka bërë që dëllë pëjtyne të qka? Shikonja lau që ka thotë të vërë që ka thonë inna hadha leshejun agjib ka në kjo është një të sen të jetë i që ditëshëm që di e kjo punë qalu meleket thalë e ta aqebine min emri Allah tja për që ditëshën ka punë të zotëta kur dëna Allahu azo gjallë se këqyri moshën as kohën as vendën rahmetullahi wa barakatuhu alejkum ahle lbejt këta e keni përshka kësa Allahu ka zbitë njëve rahmat edhe bërraqatë Dhe kur Allah ozbet bërreqet Thejen regullat e matematikës pas të japten 2 e dye 2 zbujnë të një këtë A po? Se pa bërreqet 2 e dye 2 bujnë 4 Ma ndi dhe që e 4 Ma pak se 2 Pa bërreqet Ska hajrin ta Nërso me bërreqet nuk, nuk funksionën më matematika Kuptim të shtimit edhe rritjes Nuk funksionën më regullat e Medicinit e shëndecis e kështu më rrat Kur Allah ozbet bërreqet Bërreqet e bën një grua të frëtshme të pleshme edhe pësera leshta ja nuk i ka asë një mundësit jetë e til por e bënë Allah Gjellewala për ndekë ka përmen kër është që ditë ja ka thone ta gjëbine min emri la tja po që ditë nga punë të Allahot e nga cëla punë Allahot Rahmetullahi wa barakatuhu Aleikum ahle lbejti Rahmeti Allahot dhe begatia dhe bekimi dhe breqetit i ka zlitë më juve ndaj kanë duhet kë që që ka ndola. Gjithashtot, të nërua, leze dhe mutra, pejgamberi sallallahu sallem, aja që ja për nëcine, kësë e tima është, shpesh herë e ka pasra ditë që, për ashab të ditë në lutë me bereqetë. Për shambull, doja kur dy kusht martohet, është pikrisht në këtë përmbatje. Baraka Allahu leke wa baraka alejke, o gjema abajne kuma pi khejrin bërëk Allahu lek, që ka Allahu bekoft ty, edhe zbitë nbi ty, bereqetin, edhe ju bashkoft ju e në hajra përta. Që, nështë ta, nështë ta, kini shumë aspekte që nuk përputheni, nështë ta kini mangësi materiale, apo, nështë ta, nështë ta, nështë ta, shumë gjyra që, mund ta pengojnë në barvajtjen si duhet të jetës bashkotore, por në që fësë Allah e bereqetë, Që ditër që së dy vetë bëjmë bashkë kapëtën. Që ditër? Nga njerë nga shpesojnë për shambun se një jetë bashkëtore me së dy vetëve këtë 100% ka me kone sigurë. Pse? Po filoni është djali i këti, qika i këti, familjet mira, njën mëti, jëndërë thana që këta dhëmë shku mirë. Bashkë atas shku e në mirë. Kërë i gjindë dhe që së ta mërmena që këta, së kanë kur farë për putësmërije i gjenë, jetë lumëtur, bashërëtore, fëmi, gëzim, e pësë në është, shpinë se kanë si duhet, aspektin më tanë se kanë si duhet pëse, pëse dikush ju ka mënë bon para se më martu, barek Allahu lëkë. Allah o dohër bërre qëtë atë. Kër laja i bërre qëtë, bëndë për përgjëtë atë. Kër s'ka bërre qëtë, o laja i letë njën 30-50 par se më martu, o për dërstonë martesë atë. Me bërre qëtë. Po mi thonë zotit dasht, bereqet, na i nëmsu kështë me thonë, zotit dasht, bereqet, që i bjen, këta që i këmë hungërune, ta kështovë të lau shumë fesh, ta këthevë të lau shumë fesh, të këmë harqit pak, ta këthevë të lau shumë fesh, me bereqet, në na vetin nëmsu se bereqeti kompenzën atë që i kemi marrë për dikujnë amë tërë. Muhammedi sallallahu sallam e dini, e ka pas, pa dham kuptim të shërpt po Qoftë tot Nona Enesidimalik, Um Sulajm, Radiyallahu anha, e ka pas Enesidimalik djalëvogën. E, e ka thutë pejgamberi sa osëm qonoi dërguar elahut. Moja ti që të xhinë, ta kryn nai punë. I, pun, i vogël është nai punë ta kryn ti. Dhe pse i ka vëtur ai, ka on ti merë. Ti të vin më shok djalën, para mëna. Tvijn më shumë ti djalë jam. Ja Je ka lënë djalën pejgamberin. Ka veçja Rasullullah le ta lë ngon për ta. Tash Çfarë duajmë për të përzijet peqanit për ta? E ka përzijet për bereqetin. Kanu Allah bekoje këtë djal, barik lehu fimali ju oladi, وفي عمره. O zot bekoja, japi bereqet në pasuri, japi bereqet në fmi, dhe japi bereqet në jetën e tij. Të gjitha këto kanë filluar në mënyrë marramanse më shtu në kun Anas ibn Malik. Të ndërllazer do thotë Anas ibn Malik ka pas at shumë pasuni, sa që s'ka ditë skajën për Edhepse ka shpenzumët madhe nuk e shargit. Paramenda e ka pas një kopsht me dine, veç kopsht i ka bët dy herë. Kopsht të reka herë. Një herë qesim frytet. E kopshti, ene si të një malik ka qit dy herë. Pse? Pse dikush i ka onë, Allah o të arsobër e qetën. Ene si të një malik do të të ka pas shumë fëmi. Edhepse i ka më vdek shumë fëmi jabëtan. Vesh, kur ka vdek, kras vdekive të shumë ta që i ka pasë, edhe këtu ju thëmë ta që ka pasë bereqet, të zikur të që fa bereqet i ka ndekë thmia, shumë thmi i ka ndekë, shumë me djetre i ka ndekë. Kur ka vdek, enes i nimalik, apo, i ka në gje një pa të dhe thmi, të mi në qëni ka pasë, të. bereqet, apo, ka jetu ma shumë, ka jetu është për shahatve, gati të mramë që ka vdek, enes i nimalik, i ka pëllo bere një jetë në ti, edhe në shtim, edhe në kontribut, edhe në pun, edhe qdo gjë. Për ndaj, kjo është rëndësishme. Kjo është, e rëndësishme shumë për jetën tonë, kushtë do në që Allah u gjallë levala, të jashtë të në mirësit. Mështë e kërka shtimin e pasunisë, po kërkoje bereqetin pasunijë. Bereqetin fëmi, bereqetin jetë, një salat tje ja bereqet, vëllahi me pak bëhët shumë, një sal nuk mundet pastaj as pak as pak më u arrita. Prandaj disa prej dietarëve e kanë konsideruar se duaja pejgamberisau sallam që Allahu të jashton fëmijët dhe pasurinë nëse nuk e Malik e kanë konsideru pak problematike me disa argumente të tjera që flasin se fëmia dhe gruaja dhe pasuria janë një loj preokupimi i njëri në këtë botë. Apo, me pas njëri shumë punë, me pas njëri shumë fmi, nuk ka mundësi tani i Koran me lezu sa duhet e, i badet me vojë sa duhet nga se, angazhimi. E tash, pse pekambiri sallat sallem, po lutët për enesin, për dheqë që ka me i bonesër pëngesa në punë të harit, atër. E ka zetë këtë problem në imam Bukhario, Rahimullah, atër. E ka zetë këtë problem, kësh? Imam Bukhario, Rahimullah, si? kër e ka transmitu hadithin dhe ka fol për vledh e lutjes që në me tishtu Allahu fmit dhe pasurin ka thon imam Bukhario Rahimullah në kaptinën e këti hadithi ka thon et duau bi kethretil mali wal waledi ma alberake duaja lutja që Allahu me të ashtu dhe të pasurin dhe fmit pa me bereqet pa bereqet s'konu i me tishtuave një ta angazhon ke tjetën Ka njerë që Allah Gjellore i ka sëpëru me një thëmi. Apo? Po, po qaqë parahatë me ta që asë të dhënë që shfalet, asë të zënë kuran, asë të shbodhë dhe i kërse, se si ka me të tjepër. Ka një kërshë të i ka shumë, po të rahatu me të fillum që i që ditë që i kërshkoj punë mirë af të. E pëse kërë kështu e kërshë të të Andaj, me shum, me kusht me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ndaj ne duhet bërë qete. Prandaj i urëndeshem gjitha ato që i përmend atë. Për. Të nderu Allahu. Nëse i kthehemi xhangjës së të parëve të ulemave, do të gjesh çudi në jetën e ty ç'i ka pasur Allahu breqesh se vona. Osman ibn Affan radiyallahu anhu i ka rasti luftën e Tabuk të dinë atë. Ka qenë luftë e vështirë. Ka ardhur në muajin gusht. Ka qenë vapa e madhe. Ka qenë domon vështirë në përballuat. Për edhe ka arë në kohë në kur Muhamedi sëllalasëm si ka pas punë mirë ju dhe në te bukë ka narë sabë duke qajtë ja Rasulallah ma gjeni deve ja Rasulallah ma gjeni shpat ja Rasulallah me gjithë të tesha s'kam pas ka qinë krizë ëthmanë në rëdjallanu është qukan ja Rasulallah kretë ushtrinë une bëjgati me paratë mija heshtë i mëso angazhë une kretë që ka ka me deve me armë me përëzmore me kretë që ka ka une i Pra ndaj ka thonë për ta pejgamberi s.a.s. Masoj dite, s'ka shërë për athmonin mua pëtën. E ka mbrojt vitën pjesheri me këtë kontributave. Masoj, s'ka shërë për ta për ta pëtën. Masoj e ka thonë këtë, subhanallah. E ka, e ka, e ka, e ka, e ka, e ka, dhe më thonë, furnizu e ka mush ushtrin e Muhammedi s.a.s. me pregatirët e duhur në gosht të muajnë, për thonë, kushtimish gosht ka qenë, që në bëz Profesorja ka qen kohaja e vjeleve të hurmeve aftë. Për shëndet sopë i munafikave, dy ftyrshave që skandosh më shkon luftë në pejgamberin me konsul larg, nzat ku më dota shketin, të lashë bom. Kan thon ja Resulullah, na i shumarr në ty, po prem të vjelnat, me, me bom me ardh me ty, tani krij tash këm posha që e kena çka kena miell aftë. Na na i shumarr vallahi, na çka po ke marr, po frytet janë problema aftë. Ata e kan posa sopër më U arsëtu, s'ka qen kë arsye raleve. E Uthmani kur e ka dhën kët, edhe ai ka pasur hurë mautën. Edhe ai ka pasur gurmën. Thuhet se kur ka vjel Uthmani masaj, hurmet e tij opton, do të thon i ka thyr të gjitha rekord e asaj ku e përfrytë që i ka vjel atë. Bereçitë, çatu hurbi ka pasaj, edhe vjet, apo çatu i ka pasur çat ko, apo mirë po ka bodu diçka që Allahu e ka ashtu për bereçit. Çka duhet më bëu e përmendëm po duha temë se ma shumë kam pasë bereqet se që kam pasë dhe më thonë kohën mundin fuqin pasurin e kështu më rratë Zuberi i bënjavami i përgzume me gjennet subhanëla është smu edhe ka pasë frikës e povdes e ka thirë djarën e ti Abdullah i bën Zuberi Abdullah i bën Zuberi sahabi një orë apëta e trejnë sa të dushë i ka thonë birë jam baba ka mundësi desë për sëjmune i borqe, ka më do borqë ama shumë ka më bërqë ka pasë bërqë zëvejnë një vami ka thonë elf e elf uë mi e tej dirhem 1.200.000 dirhem të asë kohë i bjene shumë pare së da të tonë shumë pare i bjene së da të tonë shumë paramënon monedat e argjentit i ka pasë 1.000.000 që asë i ka pasë bërqë atëtonë kur e ja ka kalzu djali vetë burçin, normalisht ai ka pas krizë caktuar. Jo që ka lakmu parbash si dikush i marr, jo, po ka përuni te veti, ka dështu, pastaj s'kamu të mashtruse dikush dështon e mashtron. Ja i façë bardh, s'kamu të mbykë kamet, njehtu kriza, edhe është është e lumburçi atë. I ka thon, birian po mos i gala atë. Sa herë do të tjesh keq për burçin tëm, thirrë mikun e Zubelit atë. There miku në zubejrit Kënë e këne ki miku baben për të parë Kusho miku e për të parë Ti thët there miku në zubejrit Allah unë gjallë e vala Thëse sara këmë thyrë Së më kalon keqë Sara këmë thyrë Së më kalon keqë Andaj djalli vetë Halapav dhek baba nësejsh dhe pëthatë O miku i zubejrit Në mej zubejrit para se me dhekë Letë shkali qëtë i borë që aftë Subhanallah, e ka pas një tokë në Medina apëton. Edhe, rëdhënë të së këtuara, i është rritë që mimi apëton. E ka shqit 52 milion dërhem apëton. 52 milion dërhem e ka shqit të tokën në dva këtë, apëton. E sa këmë borë që? 1 një milion. Mi i këdhë një katër tërne onë të, të ja ka dhonë se dvyjnë apëton. Andaj, kërë ka vdik i ben Zuberi, Zuberi i ben javën e kërë ka vdik, i është nda pasuria, të mive, grave, njërës pëjgrave të ti ka taku qajtë sa ka pasë bërshë 1.200.000 dirham i kalë njënës veç e ku e familja të të rëpëta me qka? a i shtratë në kërëve të konë? bereqetja Allah të të të qëraferë kërë e pa Allah bereqetja që ka pastaj që ditë e se me bereqetjnë e sahabëve e tabinëve, e njerëzve të nuk din për kër i kam botën këtu pun që ka e për shembul të nërodhës e bu Bekri Sa so vjet ka qen halife? Halifeu vjen so vetëkon. 2 vjet. Veç 2 vjet e qen halife. Ma shumë se ka. Udek radhëlla. 2 vjet e disa muaj ukon halife. Për 2 vjet sa so puni ka po bërë për Mekr? Pun që do të thotë nuk mund të paramendoj. Apo. E, e para trazirat që ka njerëzu ku shtet në asaj kohe, Kredi ka pa shoh. I ka kthyr të gjitha fiset në U dhejtë që ne, u dhejtë mëslimanëve, veç kjo sot duhet. Nësë, këtë ju kanë quë për adhë, këtë araptë ju kanë quë për adhë. Veç negocjata me bu me ta është da shumë vitë apëtër. Ka arritë për dy vjetë, ata mi poshua, për shua apëtër. Ka arritë të ndërruo lezër, apo me emlidhë Koranën, apëtër. U ku një shpëndam, e ka emlidhë Koranën ketë me një, me një libra, apëtër. Kështë të punë e vogël, k Ebu Bekri, të nërru dhe zër, ka pas familjet pësacme në Medine, që ka shku u akamjel devet. Tomën ju ka dhënë, në plaka e në konë, s'ka pas, s'ka pas një devet, që ajo konë burimi kryës ojë furizimit. Ka shku u akamjel devet. Kërë u bo halife, të shë të nejë shtetë mi kryjë ka ra probleme, ju në qufis të arabe këndërtina, trazire, kase, me pëndërtën shtetërije, krejtë bara që e ka bajt vetë Muhammed i sasërem, ti mi kryje, nuk alet. Kanë thonë atë plakat, tash s'ka kush në e një lë devet më, të. e kanë nërzëtu, e bobe kryo në zonë. Subhanallah, krejtë që ka bo para se më buhalife, këti ka unë bashkë buhalife. Pikatë tonë këj vakë, berëqetje, në nësatë, vëllaj, një detyme në eftë, dikush, dy du të milonë, smoj, një me marë, du të ata kam pasbreçat pse kam pas që kan arrit të thash, do të lasem në pjesën e fundit të kësaj ligjërotë. Por këtë po do të më thonë që sohet mëzi pasbreçat. Të ndërlozem. Shikoi dietar të më dhaj. Shikoi dietar të më dhaj. Më marr dietar për shembull me dhëbeve të njohura. Dietar në madh Imam e Buhari rahimullah. Imam Ebuhanif rahimullah. Ai ka shpjegou Msim në Xaminë vetëm Kufe. Kufe në Irak, apo as ka pas kamera, as ka pas tingëzime, as ka pas audio, as video, as internet, mush pandom simet e tjera. Çfarë ti ka pas do në zonës me ta kam -ala, ya ka msuafta. Allahu Jellahu Ala yakat yakallon dy nzonës. Dy nzonës, Ebu Yusufin rahimuhullah edhe Muhammed ibn Hasan al-Shaibani nzonit i dytë. Apo ka dashur Allahu xhella hola këta dy pastaj apo e kanë përhap mësimin e Imamit Buhari fit rahimehullah që hala sot eksoj dite përcillen mësimi i tij. Wallahi sot por me për me pagu Imam Buhari fjalë njerëzve, s'kishin muaj të mbajt mësimin që shtop. E pse? Bereqet. Çu kanë kanë mri mësimet e ditë tani këtu. Ellapsai, as nuk ka sht me gjuhën ton, as nuk ka sht me racën ton, as nuk ka sht me vendin ton. Kamri që këtu më e dashur njerëz më shumë se ç'i duan shumë njerëz këtu i thon. E pikë ka veriçeti. Çka ka bue Buharive Rahimullah që mu më porhap mësimit i ka shumë, vallai kurrja. Përkundrazi, nëse e kuptoj çka jetu, noshta më shumë i ka kontribuar mos u përhap, s'u përhap. Po Allahu xhallallahu i ka përçat. Mani dia to të tjera ç'i thon merat kanë un libra që vallaj ti mul vetëm shkletu dit për ditë çështoj kanë një kanë një kanë një s't mundem meu shkletu librat më ston me lexuam i kuptuam i sqejuaj ja ja për këtë punë vetëm meu shkletu zdalvojti i jetës apo duhet më thon çfarë vijn ty me shkletu në ditë tjetër çto libra vim 50 vjet atë e ku pa daktaj valla më i shkrua ku na mosvojë do të më mësuën tani me më i shkrua tani breçet jot breçet vet breçet s'ka tjetër Kur Allah je bereqet të në vëzër, që u ditë që ka bo vakija vërë. Pra ndaj, na s'kina shumë mjetë, apo, na s'kina shumë fuqi, na s'kina shumë vullnetë, na s'kina shumë mjetë, apo, na s'kina shumë përkraje, asë gjithë s'kina shumë. Me bo vakija dhe bereqet më së pas, na kushë s'kina më sani. Në edhe që të bereqet më së pas, në qa bujmë? A na e duhet më mësu, si arjet breqeti dhe si kërkohet breqeti që Allah u gjëllewala në mundësën të nërru lezër që mrena pak kohet dikur qështë pak kohet po të të dhe djetë pak pak është grazim qkejtë të kërkuti e Allah e mardën të të dhe djetë të një Allah e mpikur ke fillu me bodi shka si kur që e kam përmendë nësë razët tjera të nërru lezër disa problemave e kam përmendë se Allahu gjelle gjelali hu ka melek e dini ka melek e shumë Allahu dhe këta melek Allahu gjelle ula i autorizan për punë ndryshme ka melek që zbretëshion, ka melek që e merë shpirtin ka melek që rinë krashtrujnë po? ka melek me detyra të ndryshme disa djetarë duku u bazun disa të rëzmetime ka në thënë ka melek e dini cila është detyra e ti qëfarë të dyre ka i melek me ti njëmru frimaret e të ujaftën Kur ke lindë, Allah u ka thonë që kërubë jam i ka një miljard të marje frimës. Për shemë ndë kështimishtë, që këj ka një qënë miljard. Qa që kapë Allah u rëzë kë frimë, a i ti nxje, një, dë, tre. Gjdo frimë që të e qitë, apo jetë u hargju. Ti e të shku, që si të ardë, që si të fuqizu, ti e duke u dëpsu, duke shku. Dikush për të i nëmrën frimaret, kur botë, tre, dë, një, me lëkullë ma uti, e merë sh me qka është këndë të ka lau gjellë levala, me këtë njërë të jetës, me këtë kontribut që po japim, konflikë që këna me dollë, misë e fukaren dë një, edhe ma fukaren a heretë Allah në falët atë. Duhet me ri bërëqet që Allah më në ashtu, pse vapin, ga se mundësit Allah e ka dhanë, por duhet të kërkujmë bërëqetë. Edhe këpi, këp, këp, kë element është i rëndësishëm shumë, shumë me formimin e besimtaritë nga sa ia puchi dhe rritje. Përndysh as nuk do të kemi stabilitet, as vazhdimsi e as rritje dhe zhvillim. Parës të zhvillim. Para sa të kaloj tek pika, dua të them një gjëshë që ka të bëjë më me beleçet. Të ndroja për beleçet i Kroasë e rrit kontributin e besimtarit. E zhvillon atë, i jep vazhdimsi, e ka vënë çështje më rëndësishme. E që e bën më rëndësikatë, cilë është ai? i mundësën besimtarit që ku do që tjetë me bu mirë. Ku do që tjetë? Në që farë do lojë rëthona, a i bën hajrë. Në nuk dim që dhe rëthona me bu hajrë. Për shambur, njerëzit jepin sadaka kur kanë, me që kur s'kanë, pakion që jepin sadaka. Pakion. Apo, do me thonë, te këta njerëz, dhe njerëzit e kurzuar me, tyre caktuara. Nëse si plecojën e do punë mija, su njepim lojë. Tash, a duhet, kime nësë duhet për punë tjetër, pa po të thamë, na me kushte e kemë. Nëjëna të, limituar atë kufizuar me kushte. A ta që kanë posë bërra qëtë, a jënë konë me kushte? Shëtë këni Jusufin a.s. Jusufin a.s. është shembuli njeriut më barak, njeriut bekum. E gjëjtë në vlanzit e ti në pusë, apo, asë rëthon një rëthonë se kësh me mbi e tu. A e patë një rëthonë? Asë një në shkretim edhe në pësë. Nihere, në dhatë muja, kalën dikush asat e s'kalarë. E po, ka qëllu bashkë kur ata e gjujnë, me kalu dikush atënë. A o që ke bërraqet? Bërraqet e valatë. Mande ata që e kanë marë, kanë mujt për shambullë me konë rukëtimi i tyre ka. Nikon tjetër me konë. E pse bashke rukëtimi i tyre ka Egjipti që me që bërë qëtë, edhe drejt, pejë bunari, shkojnë palatë. Kjo me qka është ku? Allah i muqunë njëmë dhe dëllaz dhe ti me qunë palatë, shi mujnë me quapdo. Ata e gjutënë në bunarë, po kër Allah i e bërë qëtë, pejë bunarit qëtë në palatë, kër a i dërë? Kër ka bërë qëtë? Më ndëja të jesë so të bërë qëti. Apo, krasoj, himin në bërgë. A e nalit e komentojë ondërën, i këshilejt e njerëzit për më bojë, Allah në i badet, së mbërë, kështë e galet veta, edhe që të bënë hajrë besë më talët, ku do koftë? Ma dje, komentimi i ondërët që e boni, ndikaj me shpëtu gjysën e botës në atë ku, përshkak se i najten nga të një krizë e globale që e rëzikant të njerëzimin në atë ku, përshkak të të të tëtsisë. Bërë qëtë Bërë qëtë i, i, i jësuvit që Allah o gjellole e dhamë. Andë e bezdo në ka kuher dhe rëthana me bo mirë. Gjithmon bo mirë, gjithkon bo mirë. Gjithmon është e dëbëshëm. Shukane të në rola dhe rëgjithashtu të dhe. Musa a.S. Të shumë të në shambuj. Nona vetë e qiti ku? Në deti. E po? E qiti në lumin nilë do atëmë. E gjutin nuj. E ku që laj bash në dalë gëdet e lumit, ka mujtë me e gjujtë në tonë, e pse e gjujtin këtonë? E, që kjo është e bereqetje, për. që kjo bereqetje ka e për allo gjallë ola, i jetës vetë, edhe rënën, edhe kur skur farë kushtë e elementorë për të sko, a e rënën, në bjetën, në bjetën, kote tjërë, në për allo të qëtë, edhe së rënën, e këqyrë me dhe të doktura, ma shumë smuëtë se shë nëshë, a i tjetëri s'ka para, E pse kjo kse paraqitet? Ku i don Allah i jep apo? Ku i don Allah, nga sa ti ke para, pse ke hap shnetat. Andaj dua kura jepa qetet, të them që kur Allah i jep Allah paraqet në roze çudina bënon. Po shtan Musa aleyhi salam, a dini se Haruni aleyhi salam ka lind në vitin kur ka amnestu faraoni fëmitë ben Israelit. Edhe se ka marr vendim me i mit kë djeltë ben Israelit, këni mit. Saka pa ondër, çurtyez dom qort, po një ondër faral. Po një vezëse të merr qof. Çur çurtyez ka dom qort. Ha ka pa ne ondër, i kanë i Allah, ka ondër bajg i punë ka çik japën. Pse? Kaon komelin te ben israjonit që komet amar kretit poshtë. E çka më vroj. Krejt miti ti kavro. Subhanallahu, për meru karriken e vet. Krejt miti kavro. Di kurin anku, ata kap kanon, po këta e kanë na hizmeqort. Tash ti sle kan kush na bën hizmet neve, na zi neve hizmet. Atër ka marrë vendim. Një vjetë për vraj, një vjetë për ilo gjallë. Haruni kalin qatë vjetë kërë ka thonë për i fali. Nërsa Musa, alësën kalin qatë vjetë, kërë ku rrani me i mytë, aftën. qatë vjetë kalin Musa, e sa. Kërë ku rrani me i mytë, me i mytë, me i mytë, mirë për Allah e ja, bërë qëti të të zvetë. Edhe faraun i muquë së në mytë. Jo që së në mytë, pa i ka me këshurë, a i ka hulatë. Se ka pa ondër që kam ia marr pushtetin e çaj rrit ku në pallat faraonit. E ka përkun, e ka për gdhele, e ka rujtë, subhanallahu. Allahu xhel lekure beçat, çunë kë ti këme myt, ti ke myt 100 mijë për shkak që ti e tash ky komorteti. Ti ke me këshyr, natën kur më ta prishim një tokë ti më çumë për kun. E joti. Edhe në fund, siç po të busa ai sa, a pat në rrethon kurfora, më i beçati ka pa lë të zvat. Korla e bereqet, që ditë është jikusht pështar, që ditë është jikusht pështar, që ditë është jikusht vëllot, që ditë është jikusht rritë ekxma. Që ditë është jame. Korla e bereqet. Po mirë tëon kjo dërst, tëon kjo shambu për bereqetër, që s'ma rritë të bereqet? Qësh arritë kjo bereqet? Kjo zblehët. Kjo zblehët. Asë nuk milet, jaja, asë nuk milet, asë nuk kultivohet, asë nuk përshkoh as Kërgjë për ty në, nga se nuk shihet E ka një rrug Që vjen për mesoj Këtu e në sebepet Që e s'jilin bërëqetin E para të ndërëllëzër Që e s'jil bërëqetin njëtën tonë është Dhe vëshmëria Dhe vëshmëria në dhe Allahu Gjellaluhu Me i rrujtë kufet me Zotin Gjellaluhu Rruja Allahun Allahu të rrujnë ty Shika që ka të të Allahu Gjellaluhu Në Koran Thotë, wolehu enë ahle l' Amanu vë tëqaw, lefëtëhna alehim barakatin minë sëmaë i walë ardë. Allahu jalla u lë thëtë, në qofëse banorët e tokës, do të besënënë Allahëm, si duhet. Dhe, do të druhenë, si duhet. Ja kemë frikënë Allahët, si duhet. Lefëtëhna alehim barakatin minë sëmaë. Wa hapëm ne, s'ka thënë furnizimit për qëllë, po bërëqetët për qëllë, afënimi. Baraçeti i madhën Peçelit. Prandaj ka thon kurr, kur jo bëreçeti. Kur vije besimi si duot, shku të që duhet edhe devastëria. Ka shkuar te njëri i mëhqen dietar i hershëm ka qenë i kan thon, ju janë shtetuar sa në çmimet po rriten ditë për ditë. Këtëna krizë ekonomike. Apo i ka, tash para më e kanë vëth hoxhën ai dietar i madh ku pitarshmeve, pitarshmeve. I ju anku për rritjen e çmimeve atë ata kanë prit që këto tani dalën protesta. Ju dhe, sh, juve, dhe na, qa, unë ju udhëheci ju vetë na, kem çorë pa ja u çmim me ne. Çek aty shumë minutë. Përshëndetje. Ne apo bëjmë që të ja, ka thonë. Kan unjni çmimet me takvolluk. Apo i keni çu shumë me gjunoha e unjni më takvolluk ka thonë. Wallahi vëndërua rapton. Nuk shkaktohet krizë ekonomike tek njerëzit përse për shkak të gjunove të ty na thon. Ju u thënë Allahun e gjuna çuar më të mos ata ju bën zulmë ata. Pse? pëse te e kërshkel kufinim këtë ku duhet. Përndaj, ka thonë njën rritë qmimet, pëhjekum, spe, spe ka parthen, mujë i mujën, ka thonë, ongjë një qmimë me dëvësëmëri e të thënë, apo, banë dëvësëm, binë qmimet e të thënë. E dyta, lutja, si kurse të seka mërët, lutë a lëngë e levonë. Banë ujësin qatë me vetën tonë. Kur kë thonë, në lutjet e tua kur i ke thon durt ose në sejsën tone kur ke thon o Allah japën paraqet njëtan time në pasurinë timë e fëmijët e mi e ngruan time e në familjen time o Allah më beko mua dhe jetën time dhe punën time kur ke thon çftoftë apo thua Allahumme barik vë salavat kurian po lutë Allahum për bereqet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po barik ato po dhe barik edhe mua lutë Allahum për bereqet për veten tonë lutë nga se të duhet shumë bërëqitin. Tjetra, të drullezër është fitimi i modit halal, e si edhë bërëqitin. Nuk ka, nuk ka, ose me thonë ma mirë, prej, rrugve më të sigurta, që e si edhë bërëqitin është, djersa, dhe fitimi halal. Dhe fitimi halal. Nga se ka thonë Muhammedi sëllallahu alësallem, Kush e merr kët pasuni me të drejtën e Zotit, me halal, burike lehu fiha. Ya pad berechet e zgjashku me pasunim. E kush e merr me haram, Allahu ja jep pasunin, po janal bereciten ata. Kursu diet, është gjithmonë i pangopur, gjithmonë lakmiçar. Jaqen Allahu xhella ula pasunin, për shembull, çka ka ikën fitu dot para, ja qen ket pasur ata. Kjo kjo çka berë çe pa berecat, pa berecat ose mpun tira që mësësiri shembojt, që s'ka nevoja përtu. Për ndaj, mere me halal, kur ta qene lau me halal, bash me halal i ta qene edhe, me recetit. Gjitha ështët edhe, kamë në zikush me halal e merë, por me lakmi. Andaj, pasurin fitoje, edhe me halal, por edhe me, me ndirë, ju me lakmi. Ka do njerëz, apo, shkujnë të lyp, shkujnë të kërku, shkujnë të anku, Ajë mer, ai aj, ai thashë, "Je dikush ta jap, ama skom bërë çet pasurin që mirë tu lip. Skom bërë çet pasurin që mirë tu lakmu. Tju jap përmend diku kaçë çel herë tu ja asit protokol, tu e ja bua kështu me radh që të... skom bërë saso." Hakim ibn Hizam ka qenë sahab i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka hartë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kanë dhërë burrat. Japim bir pak se vallahi mbarohet, sikon punimin atë. Ka von peqemos me japni. Nga arka shtitit i kanë jap. Apo rëkapoçi po bëjar, të jepon bujor, apo to kon ja rasullullah, apo do të kon punë këçi, apo më jap. Kan jap dy herë. Herën e tretë to apo ka thonë ve gamë, sikos sa ju të kon se kujdes se më kon, apo sa kanë çmua, sa ka provut, po i ka thonë, kanë thon, kjo pasuni është punimësh në natën. Nat kuptim, po të kuptoj ti po lyp të çfesh. Po ka thonë dije se kush e lyp, apo bis tisrafin nfsin. Is tisrafërst, apo do e kërkuat to asih për kollat u net njerëzve gatitë të çut për me marr diçka kush e liq ç'shto ka thon pejgamberi sa selam nuk jash e harën koraptë s'ka bere çet apo ai mund të marr për njerëzve njerësi japin pa s'ka bere çet ato që e merr ç'shtoën nëse ka thon pejgamber son ajo që të vjen min ghairish shrafin ajo që të vije pa kërku ti pa lakmuti pa i njek njerëzit nuk ka bere çet apo prandaj Mënyra si po fiton. Mënyra si parimet e pasunies është vendimtare për brecitin tan edhe familjes tone, edhe fëmijëve tu, edhe të së ardhmës tona. Gjithashtu ajo që s'il brecitin shumë të ka të ndërrullas vetpor, por çka ka fundi është ajo që quhet në shërdhet el istikhara. Çikart istikhara. Istikhara është një lutje namazi që besimtari i fol dy recitate. Dhe në fund të bën një lutje atje. Lutje me kimën tek mburoja musliman të, të libra Doja isti harës. E po një lutë ku kërkam për Allah me dhe në harim. Unë e o zotë nuk di që ka është të mira. Unë jëmë përbal një dhëkry që nuk përdi ka të jam baj. A të hinkit pun, apës të hinkit pun. A të thamë këti po, a të thamë jo. Së përdi që ka me bërë. Ajë që drejtoj të ka Allahu Gjall e Gjall e Luhu. Me kërku isti harës, me kërku të miren, me kërku vëzimin. A tjenë kodrat e isti harës O yessir huli o zot këçi që ke vendosur më hap më lehso mu u barek li فيه edhe më bërë çet. Kam mundi që ti duket që vendime se ke marrë ç'do të bësh atë. Por istiharja i jep bërë çet edhe edhe vendimeve të gabu me kanë rreth. Bërë çet më iko. Verso mungesa e istiharës edhe mungesa e konsultimit me njerëz të mëshëm edhe veprat e çëlluara i bën që mos ken produktivitet dhe mos ken mos ken sukses atë. Te ata që sjellën rroza është gjithashtu drejtësia. Njëri somë i drejtë është vallahi Allah e bëre çaton. Ka njerëz mendojnë që <coughs> lakoj e pa kollosa, por çes po shkon. Kur mos lakoj. Bën u i drejt kur Allah ushtopa. Kur? Wallahi ata që e kan laku, kanë laku, nahta kanë bërë shumë këto. Po më bëre çetë në zer. S'knaqet ata. Drejtësia. Andaj një nga diëtarët e ka gjetë një kokër gruni e cila ka qetin e madhësisë së farës së hurmeve subhanallahu kokër gruni e madhësisë së farës së hurmeve ka qetin e mbështjellur me një lkur e a dini çka ka shumë atkur a ajo ajo ajo kokër gruni do zot ka qetin e kohës së muslimanëve par. të parë do thot mas Omerit al-Ghallani u Aliut al-Khalifeve të parë kurin konat Në atë, në atë e, më bështjellës, që është më bështjellë, një kukër gruni, sa so, fara a hurmës, qaqë. Në i vesna, do këtë kja, apo, se edhe këtu hu bërë e qeti. Limo, në në në, apo, ta në astusun i rritu më senes, se limo, rrali e shtobë. Aty ka shkrujt, në atë natë, do më dhonë, letra të, ka shkrujt, Hadha kani jenë buto zemën el Adel, kja, korai ç'to në kohrat e drejtësisë afër. Koron kohën e drejtësi ç'to delshen samata. Ç'to delshen samata. Madje edhe pejgamberi s.a.s. më ka përmend të ndryllazor sen kohën e fundit para kıyametit. Na dim se Muhamedi s.a.s. më ka përmend do të thotë zhvillime të ndryshme në e hijrizeman. Kam ndodhur kjo, kjo, kam më dalë dë gjalli, kam ndodhur shumë gjëra që i ka përmendë beka person në kuadr të zhvillimeve të kohë sofundit para kja më të ka përmend një kohë një kohë të artë të jetës së muslimanëve me bollok thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk do të kursen qielli që çon begati nuk do të kursen toka që çon mirësi jap Allahu urdhën jap sa të mundesh nuk do të ke njerëz që më quajnë zekatos apo dokoskoh pse kja madje ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e gjën fëmiun duke lut me ujkun nuk rrezikohet apo. Çaq beneçet e rahmet i madh mafku. Për çfarë arsye? Pesh për një. Para kësaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot nga se përhapta ata drejtësia. S'ka zullum. Nuk i bota kërkujt pa drejt. E sad, sa sa pa padresia bota. Apo sa i shkirin njerëz të drejtat. Apo vallai te pergrun e ka kët masiç fare ka sa zullum mesallahu na ruaj. Thot një nga djetarët, e hershëm, do të shrekut të parët, dy të istamit, atër kundrecia ka kalulzu të muslimant. Thot e majnë men, e majnë men, ka laveshni e rrushit e bartit me gomarë. Subhanallah, që fa rrushit. A po, bereqet ka qëmë Allah, gjëllë e wala, je që ka qëmë, po dhe kokrët majat, bereqetshme, përsa ti e gjenë kone përgjëmërësëm, këtë jetët i ka qenë me hurme. I ka ungur dy hurme, ta në ditë në k Bërëqetë të kohë nërshimë, e pëse u kohë në shim. e, e urmë atet bërëqetë? Dresi, kohë shumë ma i dresi Muhammedi s.a.s. Përndaj, adon bërëqetë me pasë në familje tone, bënuj drejtë. Adon i me pasë bërëqetë më shëshni, bënuj të drejtë. Sëtë sa zlumi bërë të përton, për drejtësia, shpivët për dikani, akuzojnë dikani, lojnë le mënyra të në në qmimet edhe të degradimet e dikujtë do kemenduar se kështu ngritesh, vallahi s'ka paraqet. S'ka paraqet. Ai që fiton diçka në krah, në krah të uljes, edhe shtypës së dikujt, kur harris kam ja pa. Po. Kur? Kjo është ligji i Allahut të shoqërit. Ti ja merr dikujt pasulin, ti dikujt ja merr tukën, ti dikujt ja mundsh më marrë pozitën edhe vendin e punës, edhe shtëpin, po, ja merr dikujt. Po harrin kur's kim ja pa. Qase me zullum kjo punë skryhet. Me drejtësi ta fash do Allahu me drejt e mer staka dava o xelona leje qase se s'e shaharin kurata edhe funi çdo me thonë të ndrua zot është krahas dhicis është vërtetësia rana hu baraçetull wallahi çka që rana s'ka baraçetull shikoni çka a pat muhamedi sallallahu rana mas shumë, rana gjithkom për hopet po mas shumtën tek ti mas shumtën tek ti s'ka mas shumtë që njerëzit kanë nevojë me rrajt kuptim nevojë negative Mëshit mallen më apo më fitu, vallahi po ta shas ndërthimin që ku blet. Sa po bën bej Allahu s'po ndërthim. Çyrth ndërthim që ke bleti. Dhe pse po rrin këtu prau? Ti çeli shojt humanitar atë rajtë. Vallahi vetë ty që kaç. Tëntje mërvesh se vetë ty një liç një, një gon para te javta. Apo pse po rran? Pse po marsran? Që ky është i imi, dhaj mos dhaj. Pse ke nevojë më po bën tregti, pse? Ma gjeli me rrej, Allah na rruaj. Çfarë scoapën chat? Ne Muhamedi sallallahu auke fam el bayan bil khiar ma lima tafarqa. Sa Peygamberi sallallahu auke marveshja mes dy shit do të thot shit blerësve ky shit dhe ky bler është valide deri sa të ndohen. Kur ndohen u morën vesh. Do të kenë bisë duone tema bli diçka. Sa për çto? 200 euro. Po ta blej, u bó, jeh ku un shpej, jam shku un shpej, voilà, bam la spodu me blej. Eskomo? Skomo se blej, kja thon po, për blej, vetë nëse unë jike dor pa, po nisë borxh me 100 100 euro. Për. Përveç nëse malli s'u dalsh na marr vesh. Kjo diçka tjetër. A nëse është në rregull, obligosh malli me të ferraka, dese so nuk ndon, kan ku mund marr vesh. Si të don, marr vesh, u u, u përfundoi marrveshja. Pastaj ka than pejgamberi sa sallam Fa in sadaqa wabajjena Shika kushtet Fa in sadaqa wabajjena Në qovë se të dët janë Dëvërtet, nuk rajnë Edhe sësharojnë Qush duhet Thotë pegamirësën Buri kellehuma fi bej'ihima Jepë allohu bërëqet Të këti së tynë ahtonë Jepë allohu bërëqet Të këti së tynë ahtonë Trektari që shetë e, e seranë Qure, kja e ka që të metë Edhe a e që i blenë Për një mes i ka më qëta shp A me janë martru, si kam, e po ata si kam gjavë, se të shpija i kam, a po dëmën me bohë, me bohë, hile në njëshme. Ja, së qëranë që është duhet, i sinqerë botë, jep a loë bërë qëtë. Nëse rajnë, s'ka bërë qëtë. Edhe në orta klëk, ka thonë pejgamberi s.a.s. Në qovësion dëvërtit, se rajn një një një tjetrin, ja, bareqet, dë rajnë njën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Andaj vërtësia, banu i vërtit, tjepë Allah bërë qëtë. Mos rraj kur, tjepë Allah bërë qëtë. Mos fito, mos ungrit, mos bë azin këtë bot me fitu të qka me rren, që s'ka bërë qëtë. Andaj gjdo produkt, doatëm gjdo projekt një të kësaj botë, në qofë se me rrenë ndërtojt, po Allah s'ka bërë qëtë. Andaj në dëshumë që të jemi dobishëm, të jemi projekte jetësore, të jemi produktiv, po arë me bërë qëtë. Nëse ka bereqet, dhe Allah e kujti i bashkan gjitet, qëfar do, do projekti, i bashkan gjitet bereqetit, që di dhe që shë rrit, e që bëndë mad, e të sukseshëm, e me ndikim, sa so që ti edhe dhe, dhe të firë qaq me investu, nuk shë pas mundësi me rrit, me zhvillu, edhe me vërdu që ka që sa so ka zhvillu dhe është rrit me bereqetin e Allah të aso që në të të të. Andaj të nërëlazër, të e që ka ka bërë me bereqetin, dhe shumë të dhja që mund të pë Dua të thëmë për mund një fjallë apëta. Allahu Gjell e Gjell e U në ka japë këtë din, i cilë është platë mirësi, dhe cilë është platë mundësi për me fitur shumë apëta. Shukaja për shemblë, të ka mundësu me falë namazë me gjematë. Apo, qëtë namazë, ja cilë farzin e falë katëre qatë të në gjemi, e në shpeso i falë? Katër, dhe në shpeso i falë, katër, në shpeso i falë, nuk rritët, katër, apo. Apo, po në që se e falë në gjemi thët, i kiso njësë të shtot shpisa për tënë, bereqet, e rrita laugja në gjelë e lëto. E shumë të tira që laugja të ka mundësu, ndaj në djeki vendit e bereqetit, kohrat e bereqetit, njerës të bereqetit, ka njerë që në bekum, nga tifi të në shumë, lartë i hu për shumë, asapë me kën ka fitu, pëse në kënë, kënë nga të Muhammed i Zosarëm, për qëta, lartë i hu për të nda i ndjeki kohërat, vendet, personat, situatat, veprat, që e shtëm për e qeter, ma shumë se që i ndjek vendet, situatat, kohërat e fitimit. E dhe të njeki, po këtu ma të e për. Në tjetë kjo element i rëndësishme i formimit ton. E ju të shikujme me që të aspekt fitimit, ose projektit, ose, ose profilizimit, duke arru këtë aspekt nga se kështu, mundemi që me dhën shumë angajim, shumë mund, por me pak produktivitet dhe pak fitim atë ton. Allahu ne lusëllat në breqet në jetrat tona. Allahu na do të breqet familjet tona, në fëmijët tonë. Allahu na na do të breqet në pasurinë tonë e në ibadetin tonë. Dhe Allahu xhellahu ora e lusëllon më çvet Allahu rahmet mineve. E breqet mi këtë vën që me pak që kemi, po shumë të arrijm dhe çdo kush në këtë vën më vërtet, të vërtetë jeton façebar dhe i lumtur që të ket atë që i përket një njeriu të kësaj kohe. Allahu ju shpëloi për vëmendjen dhe për sabrin me kaç po japim pun për sallallahu alaihi wa sallam ala muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallamat ismi më kthyer